Die Morning Show. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Morgen auf Horatz 88.6 oder im Internet auf horatz.de. Ich bin Johanna Zweiger und werde euch durch die nächsten zwei Stunden unseres Programms begleiten. Harry Potter. Eigentlich muss man zu diesem Namen ja nicht mehr viel sagen. Wir tun das aber trotzdem und verraten euch in Kürze, was der Zauberlehrling mit dem heutigen Tag zu tun hat. Außerdem sprechen wir gleich darüber, warum München als Austragungsort für die Olympischen Winterspiele vergangenen Mittwoch leer ausgegangen ist. Dranbleiben lohnt sich also bestimmt. Es ist jetzt 8.07 Uhr, eigentlich ja noch viel zu früh, um aufzustehen. Falls ihr euch aber doch schon dazu aufrafen konntet, dann schreibt uns doch im Studiochat auf horaz.de oder auf unserer Facebook-Fanseite. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare zur Show. Und jetzt starten wir die Sendung mit Radio von The Spice.